Пробуждането на една душа В частен разговор с една сестра, учителя каза Сега ученикът може да работи по особен начин, а именно да бъде модел, образец. Личният пример действа дълбоко и силно, понеже външните хора са много проницателни и оценяват един живот, образец стига да е идеен. Когато се работи върху една душа, най-напред трябва да се разбере от какво има нужда тя. Трябва да сте наясно, че работата ви за пробуждането на една душа е най-лека, понеже вие сте само посредник, а върху нейното пробуждане работи цялото небе, което се интересува от нея. Ученикът е свободен да употребява всеки метод за пробуждане на едно съзнание, както намери за добре. Стига да дава резултат, а и самият той да има съзнание на ученик. Работете главно върху нези, които са готови души, т.е. които са готови за пробуждане. Като почувствате подтик да работите върху някоя душа, тогава идете и работете върху нея. Значи тази душа е готова и небето ви праща. мътната вода, от отайката остава на дъното, а в сладкото, пяната излиза отгоре. Обаче да не мисли човек, че всичко е пяна, защото под нея се крие хубаво сладко. Също така е човек, като забележи в някого или в една среда, външен, повърхностен, суетен живот, това е пяната, под която има ценно сладко, т.е. Ценен, дълбок, вътрешен живот. Работете върху работниците. Трябва да се проникне в работническите среди. Също така е в селата. Когато лекувам един човек, говоря едновременно на физическия и духовния човек. На физическия човек давам някое външно лекарство. Например, билка, гореща вода, слънчеви бани и прочее. Но главното е онова, което говоря на духовния човек. Например, казвам, че ще мине и замине, че ще оздравее, повдигам вярата му и тогава думите, които казвам, работят горе в духовния човек. Раждат в него мисъл и подтик и това се отразява на физическия човек.